Рідко воріт виходив Мирон Данилович, бо промерзаючи надто веселювався в марних мандрівках. Дома був нехай одноманітний і прикрий, а поживний харч. Коли розмірити скупо, тижнями можна лишатись на поверхні життя. Далі відвозіїв при підводі, що пригрібають так мілко. З дичавілі собаки гристимуть ноги покійних. Тяжко і в хаті. Душа поривається знайти серед безнадійності якийсь просвіт і живлющий здобуток для дня, хоч кусник хліба, хоч пригоршню борошна. Споживаючи конину, всі чомусь не діють і занепадають. Одного разу, крізь рідкий сніговий Мирон Данилович переходив вулицею, натужно переставляв ноги в глибокому снігу, що, стверднувши корою, пришився з лускотом і провалювався. По обидва бокі пустельні двори, в декотрих мертвяки лежать коло заметеного порога, нікого нема. Хто міг би ховати? В кучу горі, коли не в землі. Садиби обернулися в пустощі. Ні людської постаті живої, ні голосу зимової пташини, ні навіть будки собачої на те, що гавкоту, ніде нема. Ні сарайчиків, Мікурників і хлівів, клунь і комор Все розібране і спалене Тими позникали Стріхи і ті обідрані. Багато хат зовсім верхів. Бо куди біляють бантини і кроку їхні в снігу Як ребра кистяків Позрубу сади і пеньки викорчувано Або їх присипав сніговій Нема диму над комонами і стіни скрізь аж чорні, в вікнах здебільшого заміж шибок темніють жмути ганчір'я. Серед сніжного обширу стерчать руїни, мов після чуми і пожежі, що пройшли нероздільно через село, а сліди притрусила зима. Мирон Данилович підійшов до одного вікна і заглянув, притуливши долоню поруч обличчя, щоб закинити відблиск від скала. Всередині самі неживі. На полу і долі одна дитина біля підпічя, а друге трохи більша біля порога. Мабуть, хотіла піти, куди очі дивляться, і залишилась тут навіки. Моторошно стало. Сіялися дрібні сніжинки, мов ткавши півпрозорий саван над чорновіконними гробницями. На цілий небо розгорнули його в тиші, що болючіша від кожної скорбі і ридання. Мирон Данилович звернув до середини села. Він ніби прокинувся з страшного сну, що скував його думки. Здається, ближчав і власний відхід звідси. Тільки запитання тривожило. Де люди? Живі? Знані? Певно втрачені тепер. Він попрямував до хати пічника, там пустка, як всюди. Збереглися дві величезні тополі, тверді, ніби мідні, поки що ніхто не врубав, коло них сховок, тайною доброю оповитий під білими заметами. Хоронить найдорожчу коштовність на світі. Покладено її в чистому ґрунті, чашу що була вмістелищем огню і світла небесного. І в ній знов з'являться вони в свій час. Тоді зійде чаша з глибини, крізь поверхню морозної смерті, в новий досвід. Відновляться дари Христові для всіх, що грішні і не мають виправдання, крім молитви. Прошепотів селянин, «Відпусти, Боже, злочинство мої!» і пішов про сусідні хатки. Бачивши і там родину, він звернув до середини села, глянути на двори, що вдержалися в навпівгосподарному стані. Через одну садибу переходив активіст, член партії, який часто старався в кампаніях і порядкував на революційних празниках замість церковних. Звали його безрідний, хоч мав родичів. Поряд нього жив другий активіст, не був діяльним як перший і підбігав при ньому ніби місяць при землі. Безрідний мав дійну корову, тримав її в хлівці, притволеному до причілка хати.